Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nasta'hudih wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil al aliyyil al -Ali al azim.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 فَإِنَّهُ لَا يهدينا إلى سِوَاكَ سواك وقنا اللهم ما سيئ الأعمال فَإِنَّهُ لَا يَقِنَا مِنْهُمَا سِوَاكَ رَبِّ سواك لِي اشرح وَيَسِرْ لِي أَمْرِي لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم فِيْلْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ أَمَّا بَعَدَ Saudara penerbit, Ustaz Mahathir Syahrudin, sedang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah SWT dapat kita berjumpa dalam satu sesi yang mulia ini untuk sama-sama kita melihat pentafsiran di sebalik ayat-ayat yang indah, yang hebat dari surah Al-Qamar. Surah yang mendedahkan tentang mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahuwataala kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penghulu kepada kita semua. Apa yang berlaku? insyikah al-kamar? Insyikah al-kamar, artinya terbelah hanya bulan pada zaman Nabi untuk menjadi satu bukti kebenaran perutusan baginda, mukjizat baginda yang besar. Artinya, perkara ini juga menandakan dekatnya kebangkitan baginda dengan peristiwa kiamat yang intelafon kita bincangkan pada awal dahulu daripada hadis-hadis yang dikumpulkan oleh al-Imam Ibnu Katsir dan tafsirnya Tafsirul Quranil Azim. Musiman-musiman yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita berada pada episod yang terakhir dari surah al kamar Dan dalam dalam kuliah-kuliah sebelum ini kita sudah bincangkan tentang hakikat qada dan qadar. Pek ini Perlu kita fahami dengan sebaik-baiknya menyelamatkan diri kita daripada tergolong dari golongan yang menafikan apa yang disebut oleh Ahlul Sunnah Wal Jamaah. Bahawa ketetapan yang berlaku dalam kehidupan ini dengan ilmu Allah Taala tetapi pilihan itu adalah dari manusia. Berbeza daripada Muqtazila untuk menafikan sebarang perkara-perkara buruk yang berlaku dari ketetapan Allah SWT. Manakala sebaliknya golongan Al-Qadariah pula menetapkan semua keburukan laku, Allah yang jadikan. Dengan sebab itu, manusia semuanya akan memasuki syurga Allah SWT. Dan semua yang kelihatan lakukan itu, Allah yang cipta sebenarnya. Kalaulah begitu gayanya, buat apalah Allah SWT melakukan perkara ni yang sia-sia. Kalau semua masuk syurga, apa faedahnya Allah mengadakan neraka? Akal yang waras menolak apa yang dinyatakan oleh di Al-Qadariah itu. Wasallahu wassalamu 'ala rahmatillah wa nikmati Allah sekalian ayat ke-50 A'udzubillahi minasyaitonir rajim wama amruna illa wahidatun kalamhim bilbasar wa laqad ahlaknasyaya'ukum fahal min mudhakkir wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar innal muttaqina fi jannatin wa nahr fi maq'adi sirqin 'inda malikin muqtadir Sallallahu azim maksudnya Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu mengikut ukuran dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kerdipan mata dan sesungguhnya telah kami nasakan orang yang serupa dengan kamu maka adakah orang yang mahu mengambil pelajaran dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis sesungguhnya orang-orang takwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha berkuasa. Di sini Allah Subhanahu Wataala menggambarkan kehebatan perintah Allah Subhanahu Wataala. Perintahnya tidak ada siapa pun mampu campur tangan dalam ketetapan Allah Subhanahu Wataala. Awasi di kita jadi terjebak dari kalangan mereka yang beranggapan syekh mereka, mursyid mereka mempunyai peranan untuk menentukan segala yang Allah takdirkan. Alangkah Peliknya, canggungnya, idea untuk mengatakan manusia yang lemah ini Allah Taala mengucapkan dengannya untuk menentukan kematian seseorang. Muslimin Muslimat rahmati dan dikasih Allah sekalian dalam sejarah dunia golongan yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala ini bertanya kepada ny untuk membuat keputusan ini samalah dengan golongan yang mengaku di mereka sebagai Tuhan. Seolah-olah Allah SWT punya ilmu tidak mencukupi Lalu perlu bertanya kepada seseorang dari kalangan manusia Sebelum buat satu keputusan Allah peliknya Mudah-mudahan Allah selamatkan kita umat Islam Daripada terjebak dalam golongan yang sesat seperti ini Muslim Nusimat yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian Berkata al Imam ibnu Kathir mentafsirkan ayat ke-50 ini Katanya Ya'ni antha'alakum wasalafakum minal ummi sabiqa Al-mukathibi nabi al -usul. Yang dimaksudkan dengan asya'akum, iaitulah orang-orang sebelum kamu yang telah pun menurhakai Nabi-Nabi mereka, lalu kami musnahkan mereka. Walakad ahlakna asya'akum, kami telah telahpun membinasakan golongan sebelum kamu yang menurhakai Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang diutuskan kepada mereka. Di sini, muslimin-muslimat yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian terdapat beberapa pandangan yang dimaksudkan dengan asya'akum kata al-imam ibnu kasir amsalakum washlafakum kata al-imam ibnu al-jauzi yang dimaksudkan di sini nufaraakum orang-orang yang sama dengan kamu Ashbahakum. orang-orang yang macam kamu berkata pula al-imam al-qurtubi dalam tafsirnya al-jami' li ahkam al-quran yang dimaksudkan asyaakum iaitu Ay Ashbahukum fil kufri min al-umam al-khalia wa qila atba'ukum wa awanukum Pandangan ini kemukakan di sini ada beberapa pandangan. Yang pertama kata yang telah dimusnahkan Allah itu umat yang terdahulu. Yang sama tabiatnya macam kamu menolak perutusan Nabi dan Rasul yang dibangkitkan di kalangan kamu. Yang pertama, pandangan kedua mengatakan yang dimaksudkan di sini iaitu penolong-penolong kamu. Yang ketiga yang dimaksudkan di sini iaitu kawan-kawan kamu sendiri. Diri kamu sendiri yang akan dibinasakan oleh Allah SWT. Tetapi menurut pandangan Jumhur dalam mengukakan apa yang dimaksudkan oleh Allah SWT di sini asyia'akum, iaitulah golongan yang menetang perutusan Nabi yang Rasul tidak kira zaman dan waktu. Allah SWT maha berkuasa meminasakan golongan yang engkau terhadap para Nabi dan Rasul dan perkara akan terus berjalan mengikut sunatullah sampai ke hari kiamat. Golongan yang menafikan kebenaran akan dimusnahkan oleh Allah. Sunnah or later. Sunnah or later. Awal ataupun kemudian. Cepat ataupun lambat. Pasti akan oleh Allah SWT. Tetapi kita kadang-kadang manusia mengukur dengan ukuran akal kita. Kita merasakan panjang umur sesatu bangsa ini. Menzalimi orang-orang Islam tetapi Allah SWT beri kepada mereka kekuatan-kekuatan. Lama tegaknya negara mereka. Sebenarnya apa yang kita ukur mengikut ukuran kita. Sebenarnya bila kita sedarkan tentang waktu yang sebenarnya di sisi Allah SWT kelak. Barulah kita menyedari. وَإِنَّ يَوْمَنْ عِنْدَا رَبِيكَ كَالْفِي سَلَةٍ مِمَا تَعُدُونَ Kamu melihat seibu tahun di sisi kamu rupanya di akhirat besok macam satu hari saja di sisi Allah yang Allah kira untuk kamu maknanya kalau seratus tahun sesuatu bangsa itu berdiri tegak mendongak langit menongkat langit istilahnya seratus tahun sekalipun kalau nisbah kepada seibu maknanya satu persepuluh kalau kita bandingkan dengan satu hari ada 24 jam artinya satu persepuluh daripada 24 jam rupanya hanya dua perpuluhan 4 jam saja, 2 jam 40 minit saja. Maka janganlah kita merasa putus asa daripada rahmat Allah kerana semuanya akan ditetapkan oleh Allah SWT mengusir satu kanun yang hanya akan difahami bila kita kembali ke sisinya nanti. Apa Apapun kita meyakini kebaikan-kebaikan yang dijanjikan buat umat yang tercinta ini. Muslimin-muslimat rahmati dan dikasih Allah sekalian. Jadi maknanya apa yang disebut dalam ayat ini akan diminasakan Allah swt akan keminatkan kamu sebagaimana umat yang terdahulu ataupun orang yang ingkar kepada nabi-nabi dan rasul-rasul mereka. Seterusnya dalam ayat: "Amuz bilah mina syaitan nadiim, fahal min mutdakir, wa kullo shayin fagluhu fi azubur." Allah swt menyatakan semua perkara ini telah pun ditulis, telah pun ditetapkan dalam azubur. Az azubur ini maksudkan di sini yaitulah azabur. Az-Zabur ada beberapa pandangan yang dikemukakan Az-Zabur. Pandangan pertama mengatakan Kutubul Hafazah kata Al-Imam Ibnu Al-Jauzi. Ini maksudkan dengan Az-Zabur jamak kepada Zabur. Zabur maknanya kitab. Kitab kitab yang pertama wujud kepada Kutubul Hafazah. Kitab-kitab ini -kitab tulis oleh malaikat kiraman Katibin dan yang kedua Wasani Al-Lauhul Mahfuz. Jadi maksudkan dengan Al-Zubur di sini merujuk kepada tulisan yang telah pun tercatat di sisi Allah yang namanya Loh Mahfuz sejak azali lagi sejak kejadian alam yang dibincangkan dalam hadis yang lepas. Kedua-duanya merujuk kepada segala-galanya telah pun berada dalam ilmu Allah. Sama ada apa ni oleh malaikat ataupun apa yang ada di sisi Allah, semuanya diketahui oleh Allah SWT. Dengan sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan isterinya yang tercinta Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma Nabi pernah mengingatkan mereka mengingatkan Aisyah mengingatkan Abu Bakar dengan katanya kata baginda sabda baginda iyak ya Aisyah wa muhakirati adh-dhunub fa inna laha min Allah taliba wahai Aisyah janganlah kamu memperkecilkan dosa yang kamu perbuat kerana dosa itu walaupun kecil di sisi kamu di akhirat tetap akan dituntut oleh Allah tetap akan disenaraikan sebagai kesalahan. Itu sebab dikatakan satu asar yang disorot kepada Ibn Umar bahawa orang-orang beriman melihat dosa umpama gunung yang besar nak menghempapnya. Manakala orang-orang munafik melihat dosa ini macam lalat hinggap di hidungnya akan dihalau bila dihalau dia terbang pergi tempat lain datang balik semula halau lagi tidak dikesan daripada ini maka kita sebagai orang yang cinta kepada Al-Quran nak ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam janganlah memperkecilkan satu tindakan yang kita lakukan kalau orang sebut bagi kita sebagai contohnya jangan risau kok kita jawab dosa kecil memang dosa kecil tapi bila kita buat berulang-ulang kali ini saudari-saudari para pendengar rahmati dan kasih Allah sekalian Bila dua sekecil buat berulang-ulang kali Memperkecilkannya, mempersendakannya Kita bimbang nilai di sisi Allah besar Perkara yang Allah benci ini dia buat berulang-ulang kali Bagaimana kedudukannya? Kita muhasabah di kita semula Jadi dalam konteks ini Perlu kepada kita memahami Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menulis, mengetahui Dan akan menghukum seseorang itu Dengan sebab apa yang dilakukannya Maka ayuh mulai waktu ini kita mengubah melakukan satu anjakan paradigma untuk mengingatkan diri kita selalu jangan kita fikir kecil kecil itu ialah lama-lama jadi banyak sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit teori orang Melayu satu benda yang betul dan firman Allah Subhanahuwataala seterusnya a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa kullu saghirin wa kabirin mustatir benda yang kecil yang besar semuanya mustatir mustatir ini atas wazan musta'al maksudnya kata Ibnu Qutaybah ialah maktub Dia ini maknanya satar tu kalau kita sebut satar tu maknanya kata betul. dan kadang-kadang ini satu patah yang elok kita katakan sesama kita orang yang tawaduk bila orang bertanya kepadanya ilmu di mana dia jawab al-ilmu fis sutur walayza fis sudur ilmu yang saya ada ni semua nyeram buku-buku tak ada pun dalam dada saya ini orang tawaduk berkata masal proverb yang baik untuk kita katakan satu perumpamaan yang baik al-ilmu fis sutur Ilmu ni hanyalah dalam buku-buku, saya tak ingat apa pun. Ni untawaduk berkata. Sutur, maknanya garisan, lain. Maknanya semua itu ditulis oleh Allah SWT. Merujuk perkataan Mustatar, di perkataan Satara Yasturu. Ataupun disebut sebagai Kataba Yaktubu. Membau maknanya yang sama. Kata Ibn Kutaibah, menurut apa yang disurut oleh Al-Imam Ibn Jawzi dalam kitab Tasin Yazzaril masir Musim-musim anak dan hadirin dikasihi waskalian, bagi sekali saya galakkan muslimin muslimat sekalian supaya mengusahakan untuk mempelajari bahasa Arab. Belajarlah bersungguh-sungguh. Karena bila kita faham bahasa Arab, insya-Allah nikmatnya kita membaca Al-Quran kita merasa seronok sangat. Karena segala yang disebut oleh Allah Subhanahuwataala ni direct kita dapat memahami. Ayat kelima lompat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannatin wa nahr. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman dan sungai-sungai. Di sini disebut perkataan nahar. Nahar ini merujuk kepada kata Ibnu Atiyah dalam tafsirnya Tafsir Muyassar dikatakan merujuk kepada al-anhar. Dikatakan di sini fi jannati wa anhar al-ismu al-wahid yadullu al-jami'. Dalam bahasa Arab kadang-kadang satu perkataan merujuk kepada banyak. Dan kadang-kadang banyak merujuk kepada satu. Ini satu teknik kaibah syarab yang perlu kita fahami. Dalam ayat Allah Subhanahu SWT, Allah sebut orang-orang bertakwa -orang berada dalam jannat. Jannat ini plural. Kemudian nahar. Nahar ini sebenarnya ismul jinsi. Bukannya ismul mufrad. Dia merujuk kepada ismul jins. Maknanya merujuk kepada bangsa. Merujuk kepada jenis. Merujuk kepada sungai-sungai yang banyak. Walaupun kita lihat sebenarnya mufrad. Tapi bukan mufrad kata Ibn Atiyah. Pandangan ini disanggah oleh Ibnul Jauzi mengatakan nahar ini mufrad al jama'. Di sudut bahasa Arab balaghahnya kalau kita pelajari kita akan mengerti perkara ini. Disebut inna fulan lakathirud dirham wad dinar. Seseorang itu seorang itu banyak dinar dan dirhamnya. Padahal dinar ini jamaknya ladanahir. Begitu juga dirham jamaknya darahim. Tetapi bila sebut lakathirud dinar wad dirham merujuk kepada dananir dan juga darahim. Jadi ini perbahasan yang berkaitan dengan bahasa, dengan umahi bahasa Arab kita akan merasa lebih zauq kepada ayat Al-Quran ini, lebih lazat, lebih nikmat kita memahami ayat, ayat Allah SWT. Cukup susah untuk dijelaskan, melainkan kepada mereka yang nak nugrahkan Allah SWT kesempatan untuk umahi bahasa yang mulia ini. لا يَعْرِفُهَا إِلَّا مَنْ ذَاقَهَا كَيْتُ سَيْقُتُبُ Tidak difahami oleh sesiapa melainkan orang yang betul-betul dapat menikmatinya itulah sebabnya berkata al-imam Jarullah az-Zamakhshari alhamdulillahillazi ja'alani min ulama'il arabiyah syukur pada Allah kerana menjadikan aku salah seorang daripada sarjana bahasa Arab ya Allah hebatnya kata-kata itu rupa rupanya Baulah kita mengerti bila kita memahami ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan balaghahnya dengan fiqhul lughahnya dengan nahwunya dengan sarafnya dengan lisaniyahnya eh, dengan ilmu dilalahnya Bagai semua ini merupakan satu kombinasi yang cukup ajaib sehingga menimbulkan teori yang dinamakan sebagai Ijazul Quran. Mudah-mudahan muslim-muslimat dalam hati dan dikasih waskalian. Wincangan kita masih ada satu lagi yang terakhir. Untuk kita mempelajari bersama-sama doa-doa yang diajar oleh Nabi Wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan yang dapat ni'mat syurga itu. Dan kita mohon perlindungan daripada menjadi ahli neraka. Dan bagaimana dekatnya, rapatnya Allah SWT kepada hamba yang beriman ini. InsyaAllah akan kita lihat kajian yang dikemukakan oleh para ulama' antaranya alim al-Qurutubi tentang hakikat endiyah dalam ayat yang terakhir. Ayat kelima 5 surah Al-Kamar ini dalam pertemuan akan datang. Wallahu a'lam.